Димитър Талев Крилатата кула Наскоро след обявяването на «Хурията в Македония, нашият град» се изпълни с американци. Така наричахме уния нашенци, които бяха прекарали по година-две или повече на горбет в Америка. Те много си приличаха един на друг. Облечени бяха с еднакви тъмносини костюми, носеха еднакви обушта широки, издути предници. Винаги бяха на наконтени слъскави двойни гумени яки и слерко зелени или сини връзки, изпъстрени с цветчета. Всичкото е било купувано, види се, от едни и същи магазини за готово облекло по Сетилтон, Детройт, Чикаго. И в обноските на американците, и в техния говор имаше нещо, по което си приличаха те някакъв чужд акцент и чужди, американски думи, които може би случайно се изплъзваха между зъбите им. Когато пък се срещаха под ваматрима, те винаги си приказваха, кажи го на американски, важно и на висок глас, goodbye. All right. Salamabich. Същински американци. Така, докато се изпокъсваха американските им дрехи, и те си оставаха такива, каквито си бяхме всички. Но Йосиф Зарков не беше съвсем като другите наши американци. Той стоя четири години в Америка и си дойде последен по онова време. И не както другите, с ландони или на кираджийски коне, а с мотоциклет. Това беше, може би, първия мотоциклет в Македония. Настъпила бе вече есен. Тая година годежите и сватбите в града ни бяха много повече, хурият беше, а мнозина от американците бяха донесли пълни кемери с злато. Идваха стройници и при постарата снаха на Йосиф Зарков. Баща му и майка му бяха умрели отдавна, той имаше двама братя, които бяха вече задомени, та сега живееше заедно с по-стария си брат в тяхната бащина къща, малка, сиромашка къща на края на града. Навреме беше Йосиф, току-що е навършил 25 години, и хубав беше, таничък, строен, с руси кадри на високото му чело, сто трескаво искрящи, то кротки сини очи. На втория ден след завръщането си той показа вкъщи своето богатство, една голяма купчина златни монети, спечелени тежък труд в Америка. Снаха му се похвали тук там и скоро се узна из целия град, че Йосиф Зарков донесъл пълна турба със златни Наполеони. Годежниците зачастиха. Има време, казваше Йосиф на снаха си. Друга работа ме чака, по-голяма, по-важна. Повече не приказваше. Още от малък. Йосиф беше мълчалив, затворен. Сега по цели дни стоеше в стаята си над една малка масичка, подпрял глава на двете си ръце или приведен над някакви големи листове хартия, нашарени с чудновати чертежи. Понякога той се развеселяваше, ставаше по-приказлив, но най-често биваше замислен и мрачен, лицето му през такива дни потъмняваше, погледът му ставаше остър и опорит. Това бяха тежки дни за младия мумък. Ала никой не знаеше, що ставаше с него. Често в такива дни той грабваше своя мотоциклет и ние, махленските деца, чувахме още отдалеч пукота на мотора и се спущахме към тяхната улица. Дотичваха деца и от съседните махали, той страшен пукот, се чуваше едва ли не по целия град. Йосиф се качваше на своята машина, подкарваше надолу по улицата и ние се вторвахме след него с див рев, боси и гологлави, като индианци на пристъп. Из града той се движеше по-бавно. Алащом излезеше вън, по шосето за битоля, моторът започваше да ръмжи и да пука страхотно, Йосиф се понасяше с бясна сила напред. След него се вдигаше вихрушка, той сякаш литваше и се изгубваше в облаците. От тия свои разходки младият се връщаше успокоен и отново се затваряше стаята си. Дойде пролет. Още през зимата Йосиф купи една нива която заемаше малкото плато на един гол и камени старит край града. Но Йосиф не мислеше ни да оре, ни да се е. Доведе майстори зидари и започна да строи. Издигна четири яки, камени стени с по едно малко прозорче на всяка стена, а от към изток отвори широка врата. Когато стените стигнаха на около 4-5 метра височина, той освободи зидарите и доведе дружина дърводелци. Крестените бяха натрупани вече грамада гради и дъски и върху дебелите каменни стени започна бързо да расте четвъртита дървена кула. Тая на обикновена сграда, висока над 10 метра, се виждаше от целия град, ала никой не можеше да каже какво беше всъщност, дали къща или хамбар или пък камбанария. Сградата бе вече привършена отвън, когато Йосиф отиде в Битоля и докара оттам няколко големи сандъка. Пълни железарии, докара и едно желязно колело, голямо колкото суфра, 12 души да седнат около него. Широката врата на кулата погълни сандъците и колелото. После Йосиф отиде при Янче ковача, пошушукаха си с него и на другия ден Янче пренесе цялата си ковачница в кулата. Те. И двамата стояха дни наред затворени там, дни наред се чуваха далечно около удари на чукове извънне на наковалня. Янче пазеше добре тайната на Юсифа и на всички даваше един и същ отговор. "Ще видите", казваше той горделиво. "Няма да мине още много време." А когато накрая на първата седмица жена муслиса на видя два златни наполеона в неговата емазолеста шепа, той и кратко каза: "Това гледай. Другото не е твоя работа." Човекът плаща по американски. Две седмици по-късно Янче слезе в Чаршията, Събра седем-осем души хамали и безделници и се върна заедно с тях в кулата. Там те надянаха голямото желязно колело на една дебела желязна ос и вратата на кулата отново се затвори за всички. И за Янче. Още същия ден изграда се разчу, че кулата на Йосиф Зарков била фабрика. Такава фабрика аз не съм виждал, каза един от американците. Та ти всичко ли си видял? Сопна му се, Янче. Там горе в кулата, ваша милост, всичко е с план и с метро. Йосиф не отвори нито една жоста да каже поне една дума в отговор на въпросите, които му се задаваха от всички страни или срещу насмешките, които му се подхвърляха. Той продължаваше да стои затворен в своята кула, дори и нощуваше там. Виждаха го често да се разхожда сутрин или вечер по рида наоколо и да се усмихва срещу вятъра, който развяваше неговите дълги руси коси. Най-после той откри без думи тайната си. Повика на ново дърводелци, повика и Янча ковача и за един ден на високата кула, от към северната и кратко страна, Израсни се разпери на четири страни широк дървен кръст, едва ли не по-голям от самата кула, четирите му краища стърчеха във въздуха като гигантски разкривани шепи. Йосиф бе построил вятърна мелница. Нашите люде не бяха виждали такава мелница, освен неколцина. Които бяха ходили по чужди места. И целият град се чудеше на тая странна, крилата кула на рида, а после започнаха да се сипят за смешки, които караха братята на Йосиф да се срамуват за него. Защото всички виждаха, мелницата беше готова, а все не почваше да работи. Това е мелница за желади, подбиваха се людете. Йосиф чака да узреят желадите. Към средата на юни беше, започнали бяха и първите горещини. Едно олегнало време и редица дни, както се съмваше, така и се мръкваше. Слънцето минаваше по един и същ път по бледовинкавото. Избеляло небе, а вечер по същото и небе се запалваха бледи звезди. Нито еднаж не се изви вятър над зрещите ниви из полето. Дървените крила на мелницата се ширеха във въздуха неподвижни. Само и вечер, когато подухваше за малко тих вътрец, те се поклащаха лениво на своята ос и тъжно проскърцваха в тишината наоколо. Йосиф чакаше търпеливо. Той чакаше да духне по-силен вятър, за да опита мелницата, която бе построил сам, по свой план. Денонощно стоеше той тук и всеки ден го виждаха да ходи нагоре надолу по Рида като омадьосен страж. Долу, от към източната страна на Рида, минаваше широк път, който водеше към градските зеленчукови градини. Всяка сутрин и вечер оттук минаваха на дружини работници и работнички, повечето млади жени и момичета, които работеха по градините. От някое време насам няколко палави момичета и на отиване, и навръщане се спираха на пътя, так му срещу мелницата, и надаваха викове по Йосиф. Той знаеше, че те му се присмиват, но техните закачки го развеселяваха. Една вечер той ясно ги чу, те се бяха събрали сега четири и викаха в един глас: Йосифе! Йосиф е, да дойдем ли да ни покажеш мялницата? И без да дочакат отговор, те започнаха да се изкачват по стръмния рит, но пак се спряха. Елате, елате! Извика им Йосиф. Тогава се отдели само едно от тях и пъргаво се изкачи горе. То беше още твърде младо девойче на 15-16 години. Тъмните му очи гледаха открито, смело и все токо се усмихваха. Неговите алени, възпълни устни стоеха винаги полуотворени, а по загорелите му страница втеше здрава руменина. — Само ти ли идеш? Попита Йосиф. — Хайде, върви след мене. Момичето се обърна за миг към другарките си, усмихна им се, да насърчи и себе си, сетне тръгна след младия момък. Ето, започна Йосиф, когато те и двамата влязоха в мелницата, крилата отвън ще въртят Тайос, която се спуща отгоре, а тя пък ще раздвижи всички тия колела и лостове. От тяхното движение ще започне да се върти със страшна сила онова голямо колело. Чрез един я който ще го опасва, това колело ще върти други четири по малки колелета и всяко едно от тях ще бъде съединено с по един воденичен камък. Тая машина ще кара четири камъка на еднаш. Тука, до кулата, ще построя друга сграда, Дето ще наредия и четирите камъка. Но първо трябва да видя как ще работи машината. А кога ще я пуснеш да работи? Попита момичето и гласът му прозвуча така топло, че Йосиф се обърна да го последне и не отговори веднага. Чакам да духне по-силен вятър, каза след малко той. И ще духне. Тук духът ветрове почти през цялата година, освен през горещите дни лятно време. Девойчето го гледаше очудено и с възхищение, макар да не разбираше съвсем добре неговите думи. Йосиф продължи, всичко това аз научих в Америка. Там работих в една голяма мелница, колкото половината от нашия град. Някога на нейното място имало вятърна мелница, като тая. Работих аз там и все гледах машините. Момичето слушаше, неговите тъмни вежди се бяха извили високо над очите му а Йосиф никога до сега не беше говорил толкова много за своята мелница. Младият момък изпрати гостенката си до вратата. Когато се показаха двамата на прага, току пред самата врата избухна дружен кот и трите другарки на момичето пръхнаха като яребици на разни страни. Бяха се приближили безшумно да нацърнат поне малко и те през отворената врата на мелницата. Момичето се спусна да ги догони, а Йосиф извика след него. Слушай. Как се казваш? То спря за миг, изви тънката си снага и подвикна през рамо. Кита, кита. Вече Белизо 15 дена времето оставаше непроменено. Сутрин слънцето се появяваше на изток ясно и чисто, бавно преминаваше по високия синка в купол на небето и потъваше на запад сред бледо-оранжево сияние. Полето наоколо пожълтя от край до край. Житата бяха вече озрели, само тук там се зеленееха царевици и помеждите се тъмнееха дремали дървеса. Йосиф почна всяка сутрин и всяка вечер да слиза долу, край пътя за градините. Закачките на младите работници го забавляваха. Само Кита все току гледаше да остане по-назад у другарките си и винаги го поздравяваше. Добро утро! Добър вечер! А еднаж тя го попита, без да се спре и без да го погледне, още ли чакаш? Чакам, отговори Йосиф. Трябва да чакам. На другата сутрин тя се спря около пред него, дигнала на рамо една мотика. Знаеш ли, каза му свенливо, а очите и кратко се усмихваха. По една време с нощи, както си бях легнала, стори ми се, че въм в очи вятър. Подигнах глава, ослушах се, няма нищо. Сънувала съм, изглежда. Същия ден. При вечер Йосиф отида набързо в къщи, за да си вземе храна. В това време от към запад почнаха бавно да се надигат тъмни облаци, Далеч с полето внезапно се дигна Вихрушка и скоро след това над града се понесе буем вятър. Йосиф вече тичеше към своята мелница, чиито широки крила, запънати сяк железен прът, трепереха цели, полюшваха се и скърцаха остро. Току-що бе излязъл младият момък на пътя под рифа. Срещу него се зададоха дълга редица млади работници и работнички, които бързаха да се приберат поради наближаващата буря, между тях беше и кита. «Искаш ли да видиш, как ще пусна машината?» Извика и кратко Йосиф, и момичето веднага тръгна след него по рида. Няколко от другарките и кратко се поспряха, зяпнаха след тях, но вятърът профуча застрашително над главите им и ги подгони към града. Йосиф блъсна вратата на мелницата и влезе вътре задъхън. Той си скачи по една стълба, издърпа железния прът, с който бяха запънати крилата, и бързо се спусна пак долу. Кита стоеше до вратата и следеше с отворени очи движенията му. — Хайде! Извика той блед, треперещ от вълнение, и дръпна някакъв лост. Стройната снага на машината трепна в бърза тръпка. Едно желязно колело започна ритмино да се движи ту напред, то назад, звъннаха и се завъртяха няколко по малки колела, люшна се бавно и голямото колело, затракаха и задрънчаха някакви чукчета и вериги. Тогава Йосиф стисна зъби, посегна бързо и дръпна друг един лост. Многогласов рев изпълни високата кула, голямото колело започна да се върти все по-силно с глух звънтеж. Няколко мига след това избухна страшен трясък и момичето затвори очи. Сред тишината, която беше настанала, кита бързо се съвзе и погледна пред себе си. На няколко стъпки пред нея, под куп железа, притиснат от голямото колело, лежеше Йосиф мъртвешки, блед и неподвижен. После тя чу яростния вой на вятъра, а дървените стени на кулата пръщяха зловещо под напора на бурета. Йосиф е! писна момичето но не чу отговор и се втурна в ужас през отворената врата навън. Наслед дълго кита доведе в кулата братята на Юсифа, насъбраха се и други люди. Тялото на младия момък бе извадено изпод, железата смазано. И докато всички наоколо, страха си от смъртта, ругаеха, кълняха и се вайкаха, едничко момичето плачеше за мъртвия безумец. Инфо Информация за Текста Символ за авторско право Димитър Талев. Източник httпи на черта на черта следете наклоне на наклоне на черта индекс.htm. Свалено от: моята библиотека на се на черта на черта 11482. Последна редакция. 2009-05-02 13 часа 53 минути и 58 секунди.